Estades escoitando que dinos rumorosos Arroutadas da historia de Galicia Unha viaxe polos recunchos da historia do noso país Boas a todos e a todas, son Xurso Salgado e isto é que dino rumorosos, arroutadas da historia de Galicia. Un programa que nos vai levar desta volta a unha parte remota do noso pasado. Un pasado, a toda agora, un pouco, un pouco, digo, pouco coñecido e do que se comezou a estudar e a saber eh, grazas a, a xente como a que hoxe nos acompaña. Estou falando dos comezos do noso reino de Galicia. Un reino que que, senón o primeiro, foi un dos primeiros coñecidos de Europa tras o esfaleramento do Imperio Romano de Occidente. Un reino que fundou un povo invasor, os Suevos, sobre o que era unha antigua provincia romana que abarcaba todo o noreste da Península Ibérica. Este reino tivo como primeiro rei a Hermérico, no 409, e desde entón ata a Andeca, no 585, 176 anos despois, a antiga Galaeca viviu e prosperou baixo o domínio suevo un reino que chegou a dominar boa parte da península ibérica. Pero quen era este pobo xermánico que deixou topónimos como Gondomar, Gondar ou Randufe, palabras como Berce ou Broa, e unha organización territorial que ver vive nosos días? Ben, pois para falar deste interesante noso pasado, temos hoxe en que dino rumorosos o historiador Anselmo López Carreira e o arqueólogo Carlos Tejerizo. Anselmo, que xa estuvo no anterior programa, é licenciado autor de Historia no USC, é catedrático de historia no UIS, María Soliño de Cangas, logo de ter traballado en Celenova, Berín, Santiago, Barcelona e Hannover. É tamén profesor titor da UNED en Ourense e historiador ligado ao Instituto Pader Sarmiento de Estudos Galegos. É autor dunha ampla obra ensaística de investigación histórica centrada na historia medieval de Galicia, especializado no tema que hoxe nos, nos compete, no Reino Suevo de Galicia. Tamén é coautor de varias historias gerais de Galicia. Pola súa banda, Carlos Carlos Tejerizo, é profesor da Universidade de Xénova e anteriormente da Carlos III de Madrid. De tarefa que compatibiliza como investigador no grupo de Sputnik Labrego en Galicia, País Vasco, Extremadura e outros territorios españóis. É director das excavacións da cidade de Selva, en Casallo, da, da, da Cal Tive en honor de, de estar. e a, a, Recomendo a todos os ouvintes e as ouvintes que por favor vayan á cidade a coñecer este pedaciño da nosa historia galega, que foi además o último reduto da, da guerrella en Galicia. Este arqueólogo e o seu equipo tamén traballaron no Castro de Valencia do Sil, en Vila Martín de Valdehorras, onde se atopa hoxe precisamente Carlos, porque están ali excavando, entra por bioconferencia, unha das primeiras grandes cidades suevas escavadas en Galicia. Ben, boas, antes de nada, Anselmo quedou pendiente do primeiro programa, a famosa acuñación dunha moeda, esa moeda, moeda era de Requiario, efectivamente, porque cando se acuñaba a moeda... Era algo importante, polo tanto, que quere decir iso? Que quere decir esta moeda de requiario? Estamos falando de que ano? Estamos falando de mediados do século V. Polo uh -huh. tanto, moi pronto, aínda lle quedaban unhas décadas de existencia, un par de pico de décadas de existencia o Imperio Romano. Entón o interesante que ten desde o punto de vista simbólico, non sabes, do económico, claro, porque a o batimento de moeda era exclusividade de, de quen de detentaba a sefaturacirlosía a se fattura do, do estado e quen tiña se fatura do estado na que momento era o emperador e, efectivamente no propio século V hai moedas que, que foron feitas eh, por outros reis Eh, xermánicos dos reis que estaban entrando dos povos que estaban entrando nesse en momento no imperio inclusive eh, hai unha moeda sueva eh? non é necesario que nos vayamos a visigodos ou francos tamén, hai moedas que se fixeron en Galicia que se cuñaron en Galicia antes da moeda de Requiario creo que xa polo, polo propio hermerico polo primeiro rei que chega aquí o que ocurre é eh, que fanse en tempos de hermerico pero non se fan por orde de, de, de ermérico por orde do rei hermérico do senón que quen as manda facer é o emperador claro que ten en conta que a, a, a emisión de moeda era un atributo mm, A parte de simbólico tamén económico moi importante porque eso permitía a, ao estado manipular esas moedas a, a lei que puderan ter a cantidade de metal precioso que pudera ter que iría para unha partidaía para as arcas do estado. A novedade que introduce a moeda de requiario é que está feita por orden de requiario aínda que tamén eh, nunha das caras eh, está o, o busto do emperador que é honorio, sin embargo eh, ten a lenda Jusu Requiario Regis que por orde do rei Requiario eh, que quere que quer dicir isto? Pois quer decir que Requiario está actuando xa como ostentador dos poderes públicos que está nese momento representando eh, o, o poder do Estado aínda que teóricamente acepte a superioridade do emperador, pero fai no él. É a primeira evidencia claramente de que sí. temos unha moeda, temos un reino novo. Podemos decir que a primeira moeda do primeiro reino, polo menos da península, xa non vou a decir de Europa, pero polo menos da sí, península. Si, que como xa eh, aclaramos nunha sesión anterior, titulanse reis pero non polo menos explícitamente que non o conservemos documentalmente non reis de Galicia o sea, o sea, son o sea, reis, reis, pero son reis da súa comunidade probablemente, ahora efectivamente son reis en Galicia uh -huh. claro obviamente, obviamente. onde estaba sempre <risos> eh, no, simplemente unha curiosidade eu estuve un pouco investigando e vim aí nun foro que esta, se vendía unha moeda de, de Requiario a famosa moeda eh, o prezo de saída era 9000 euros e eh, decía claro nas, nos comentarios a casa que vendía, decía bueno é eh, que é un prezo elevado porque eh, que hai 200 moedas eh, coñecidas eh, da época sueva e esta é unha das, das máis importantes e ten o seu valor por representar un pouco a primeira eh, moeda coñada por un rei simplemente puntualizo eso porque certamente e Saben... quen adquiriu pues, eso non o puña eso, <risa> eso non o puña, no puña pero eso sería... pensei que pensei oi esto é es para que un museo claro o claro, goberno, goberno es... galego pois pues, o poder a por eso, eso por eso eu preguntaba fíjate é unha moeda moi interesante porque fíjate si interesante que durante algún tempo sospeitouse da súa eh, autenticidade. Sí, sí. Eh, claro, porque, vamos a ver, pero é eh, que a mensaxe que nos está transmitindo este pequeno obxeto é eh, enorme. Por fortuna, por fortuna consérvanse varios exemplares. Aí eh. sí, sí, sí, sí, sí, no, exemplares pero... en, en París, en, en Berlín. Pero en Galicia non un... hai en Braga o también... único que, sí. hay, que se citaba como tal era en Braga. Non, hai en no... Braga, hai na Biblioteca Nacional de Pero de en, Galicia, Francia, en París e claro, hai pero... creo que en Alemania pero sería unha ocasión magnífica para que algúnha entidade oficial galega adquirísse un documento desa de magnitud a pesar da súa pequena pues física. Se están á venda, eh farei unha suxerencia o, o noso conselleiro a ver se a se a pode recuperar a de cultura ainda que sexa. Sí, porque os museos creo que andan moi apretados. Eh, pois pues por iso, por iso digo, Carlos, e ti aí na excavación de de Valencia do Sir atopaches algunha moeda interesante. Moedas interesantes atopamos, o que pasa é que eh, aínda non de, non do, do do reino suevo, pero é interesante que eh, no caso de Valencia do Sir Curioso que eh, hubo una moeda que eh, estaba supuestamente acuñada en Valencia. Eh, hubo algún autor que asociaba este esta ceca con eh, Valencia dos Siles específicamente. Uh -huh. Pero sí que es verdad que por las nuestras excavaciones no podríamos asegurar que hubo una ceca aquí. Pero es muy interesante, como decía, como decía Anselmo a presencia desta, desta moeda. En primeiro lugar, evidentemente, porque unha moeda implica unha entidade política que está detrás, eh, que dá valor e eh, validez a esa, a esa moeda. Pero, en el caso da moeda sueva, ademais, é moi interesante porque, en realidad, hai moi poucas e, ademais, de un valor moi alto. Que isto contrasta moito coas moedas que se estaban a acuñar no século IV ta, ata o inicio do século V, que é as últimas, digamos, moedas eh, vinculadas ao Imperio Romano como tal que temos. Este altísimo valor, eh, outros autores, como Iñaki Martín Biso, falando máis das moedas visigodas, é moi interesante que o que se inalan é un valor simbólico moito máis importante, casi que o valor funcional da moeda. Entón, o que estamos a ver é eh, non só so que esta moeda está a esta entidade política xa, digamos, non só so emerxente, senón constituída e eh, forte como para ter esta, esta capacidade de emitir moeda, senón que a propia moeda é un valor simbólico de de reforzar os lazos e as ligazóns que un estado emerxente, como é o Reino Suevo, neste momento de, de, de medeado do século V, de final do século V, ten con as élites territoriais e a construcción territorial. Digamos que a moeda, baixo este punto de vista, tamén constitúe un elemento para, para vincular ese territorio que está por no baixo o, o Reino Suevo. Isto creo que tamén é moi interesante desta moeda sueva. Tenhamos tamén en conta que, ou ben no século V de que estamos falando ou ben no sexto, enda que non nos consta polo menos dunha maneira tan clara, eh, a emisión de moeda no reino suevo deveu ser moi abundante, enda que o ser, lóxicamente, se conserven poucas, como i ben eh, se di. Pero teu ser moi abundante porque durante toda a altada de media a documentación son, son varios os documentos que reflecten transaccións que se pagan no que chaman sólidos galicianos ou soldos galegos e a interpretación que se fai deste tipo de moedas altomedievais é que se trata precisamente das moedas acuñadas en época sueva que foron en cantidade suficiente como para e eh, constituíron o, o numerario que se podía eh, utilizar durante a alta de media. Claro. De que, de que a moeda é un elemento fundamental para entender non o poder, o poder político, o poder militar, eh, o poder territorial dun, neste caso dunha monarquía como foi a a sueva. Pero, ba, empecemos polo, polo comezo. Quén eran os suevos? Porque xa César, non no estamos falando dos suevos do reino suevo aquí no século XV, pero xa César no século X fala deles. É dicir, quén é os suevos e como é que un, un pobo como os suevos que, que está no nos lime, no limes no, no, no límite do Imperio Romano la, na, no que, na, na Xermania, no que hoxe conhecemos como Alemanha, o norte alemán, acabaran en, en Galicia. Home, os prehistoriadores, ou sobre todo os, os etnógrafos e historiadores da antigüedade, terían que ir informándonos justamente da evolución eh, dese mundo suevo, uh -huh. eh, nun proceso de conformación ao longo de varios séculos. Porque, claro, moi ben citas a, de velo gálico a Guerra das Galias de, de César, que efectivamente combate contra unha incursión na Galia do Norte, unha incursión sueva, o famoso Ariobisto, eh, o rei Ariobisto, que se ten logo que retirar a Xermania, era suevo, eh, e despois Tácito, tamén na, na Germania, nos, nos fala falados suevos e xa falabeles como o, o, o pobo xermánico máis poderoso dos que están establecidos eh, no Limes, debe ser Renano Danubiano, que a súa vez está integrado por moitos outros grupos. É. Eh? eh, ou xeia, que non son un, un, un grupo étnico compacto, polo menos a altura do século V cando irrumpen nos territorios imperiais, non son un grupo étnico compacto, senón que son o resultado eh dunha chamaselle ennoxénese a ese a ese proceso, ben, teña o nome que teña, a unha conformación dun grupo amplo integrado por outros moitos grupos que Eh, se reúnen baixo a autoridade dun líder, dun rei, que sería o famoso rei suevo. Eh, pero bastante heteroxenio, xa, xa non como eh, unha, un grupo étnico perfectamente definido en caracteres raciais, ni siquiera culturais, senón eh, un grupo complexo unido nun proxecto de tipo político. Pero chegou a ser un grupo importante. Existe unha región en Alemanha que se chama Suabia. Pois pues de, de, pues de esa zona, supónse, que procede da Suabia, claro. E bueno, xa non falo en Galicia que temos varios suevos, non? Sí, sí, Galicia, sí. Aquí no norte de, de Portugal. Pero como é que é posible, bueno, digamos, por que a Península Ibérica é conquistada, conquistada digamos, que entran tres grandes povos xermánicos, suevos vándalos xalanos, por que os suevos leixen Galicia? E, casualidade que venen aquí, empurrados por outros, por que acaban en Galicia e non acaban por Pois, eh, por na tarragonensis ou na baética, non? O xa, sea, por que... Hai unha visión generalizadora fácil que son as famosas eh, tesis O, o, o hipótesis invasionistas que explican moi fácilmente a historia, sobre todo a historia da antigüedade a base de invasións. Uh -huh. Todos son povos que invaden e parece que son como enormes turbas bueno, que en un momento... Sí, ten... te digo, porque os romanos tamén invadiron, claro, sí, sí, a... claro. pero Entendamos, entendamos claro, os conceptos. Efectivamente, efectivamente hai sí. movimentos de poboación eh, sin dúbida ninguna. Hai movimentos de poboación. E os motivos polos que se pon en marcha unha comunidade ou unha parte da comunidade porque outra parte dos suevos debeu quedar en suavía, claro. Pero un, os motivos polo que se poñen en marcha son tamén variados. Hai, hai necesidades económicas, búsqueda de un espazo eh, vital moito máis comod e atrativo como é o do sur de Europa e tal. Pero, pero polo menos polo menos a forma en que se produce o movimento non responde a algo tan simple como veña ímos a, a entrar en tropel a invadir, senón que sempre hai unhas motivacións de tipo político, hai polo menos un contexto político. E o contexto político que hai eh, neses momentos... Mm, porque parece ser que, que pasaron, por lo menos Idacio nos di que pasaron o río Rín eh, entre o 31 de, un de Xaneiro, eh, que, do 406 ao 407, porque estaba conxelado, estaba entón poderon pasarlo por riba tal, que pasaron. Eh, Nese momento pasan, eh, repito, en medio dunha enorme conflictividade política dunha guerra civil que hai no Imperio Romano. E entón eles entran chamados por unha parte posiblemente, xa, cun tipo de, de, de pactos eh, tipo foedus, pois selle vai a recompensar a súa participación na, na conflictividade dunha parte cun asentamento en, en terras. E estas terras selle van a entregar na provincia da Galicia. Non, non entran por casualidade nin reciben Galicia por casualidade. Bueno, o cronista Iacio nos di que se poseron de acordo entre eles, eles les di que votaron sortes eh, e fala de sortes, non, entendamos, non traduzamos a palabra sortes eh, sí, sí, polo sí, sí. que entendemos hoxe, pero sí que se poñen de acordo para establecerse en diversos territorios eh, peninsulares, e que entón os suevos eh, van a sentarse nunha parte da Galicia, na parte máis occidental da Galicia porque noutra parte da Galicia van establecerse tamén un dos grupos vándalos que estarán moi pouco tempo aí uh -huh. PÍLULAS ROMÁNICAS Un microespazo da historia de Galicia pola historiadora da arte Carolina Casal Son Carolina Casal e estás a escuitar unha pílula románica un postcat sen vernices azucrados e cuxo ingrediente activo é a historia da arte Oxe, a comer pedasacas E a lavar panos na fonte canta de alto e claro Quen non participou alguna vez En non o neguedes De algún dos ritos que acompañan As múltiples romerías que temos no país Pois que saibades que vos mentiron Non fixestes un ritual cristiá Senón un pagán resacralizado Para os povos precristiáns, a auga posuía unha potencialidade sacra extraordinaria, xa que nela se presentaba forza da terra en cullo xeo se enriquecía antes de xurdir a superficie como un agasallo. Consideradas portadoras de vida ou reseneradoras da mesma, as fontes e a auga non só eran capaces de calmar a sede na maioría dos casos, senón tamén podías andar determinadas enfermidades, cumprir os desexos e até predecir o futuro cousa que tamén facía a coñecida pedra da balar do santuario da virse da barca de Muxía. o rota é acompañada de todo un culebrón polémico, político e turístico. Polo tanto, e agás no caso da sede, na curación, no cumprimento das arelas, e na predición a través da auga ou das penas sacras, interviña o mecanismo detonante da fé, sendo os e as deusas as que proporcionaban a recompensa. E se si estes e estas coabitaron en problema e incrementaron o panteón romano, asociándose tamén con outros propios do Imperium, caso de Lugus con Mercurio, non foi así para o cristianismo. O proceso de extensión da nova religión levou a ocupar localizacións da Antigua, reciclando os seus ritos para servir de vehículo a Boa Nova. Mais os cultos ancentrais continuaban, Segundo se deduce da carta que Polemios, bispo da Astorga, lle fixo chegoar en torno 570 ao daquela bispo de Braga, San Martiño de Dume. Verdadeiro apóstolo e cristianizador da Galaequia, aquel chegado a estas terras como espía e asitador político de Sustiniano, o emperador bizantino. É o mesmo que un xiu ateo do Miro e apendeu dentro do seu mosteiro ao seu fillo, Miro, derradeiro monarca desta dinastía e do reino suevo. O da Astorga, indicaba que, ainda que a poación da súa diócesis estaba bautizada, cousa que a estas alturas era totalmente unha feinius, seguía a facer ritos nas fontes e cursos de auga invocando os montes e adorando as penas sacras. Edume, para establecer a orientación pastoral dirixida a conseguir que o sentido cristián penetrara na vida e no universo simbólico da poación, fai unha serie de recomendación recollidas no coñecido de Re Correcciones Rusticorum, a corrección dos aldeáns. Nel indica que se formule un novo universo sacro sustituindo as referencias idolátricas a Rebe, Navia, Bandúa, Boleco ou Lugos, entre outras e outros, por exemplo, Santa María ou Sant André, Belaí ou de Teixido, que quen non vai de morto e que foi de vivo, e ati 56 referencias a persoaxes cristiáns, resacralizando espazos e rituais que, per se, xa oererán. Comenzan así as lendas de Virses lavando no río que levan a fundación de santuarios e capelas, feito común na Galiza, entre outros milleiros, da ermida de Quiroga e as virtudes de pedra Pedrafita do Corgo. E é así que os as de Quiroga seguiron a inserir, disolta na máxica auga, pedra sácrata a finais do século XIX, momento en que unha visita pastoral do daquel abispo de Lugo, Monseñor Aguirre, rescatou o coñecido Crismón, peza senlleira do noso patrimonio arqueolóxico, e ao que lle faltan unha boa cantidade de perlas marmorias da súa decoración, por esta ancestral costume. E, asemade, por iso seguimos limparos nos osollos coa sulfurosa auga da Fonte das Virtudes do Corgo, para de seguido deixar o pano atado nunha das árbores que a rodean, crendo que o grande Lugus, como no santuario francés de Chantenebleau, o que todo ve ou dos ollos grandes, velaquío apelativo e a orixen da patrona da Catedral de Lugo ou da Capela das Augas Santas de Patón, nos vai a quitar as doenzas a medida que o pano vai apodrecendo co tempo e desaparecendo no ar. Así que, xa sabedes, agás o da insesta de Pedra Sacra, cousa que non é recomendável porque en día non temos falta de calcio, a seguir a postergar os ritos inmemoriais, a gozar do monte, do vento, da auga, das penas sacras, conservando o costume inmemorial dos nosos e nosas de Banceiras. Precisamente unha, estuveron, digamos, como reino case 200 anos, non? Pero unha dos principais problemas que temos hoxendía é a falta de restos matríais, do, digamos, dos, dos huevos. Hainos, non? Pero, aí, xa, non sei, aí, así como de outras culturas, si temos, dos huevos non, non acabamos de atopar grandes achados. Carlos, ti aí precisamente en Valencia do Sil, nun xacemento que, bueno, atopaxe bastantes cousas interesantes ao longo das últimas uh -huh. campañas, non? Sí, e, de feito, eh, o que é interesante de sitios como Valencia do Sil é que explican este proceso, esta historia da, da chegada, da emerxencia desta de nova entidade política que é o Reino Sueco é, é na súa complexidade, é dicir, como un proceso tamén de negociación, un proceso de, de atellamento, co outro proces, gran proceso que está a ocurrir nestes momentos que é, é, é o fin a fin do, do Imperio Romano. Então, Valencia do Sil é moi interesante porque nos leva a un momento intermedio. É dicir, eh, Valencia do Sil comece a ocuparse antes destes de, de eventos non do, do século V. Temos eh, datado os inicios deste de, de sitio, de Valencia do Sil, eh, no século IV, pero o seu final sobrepasa ese marco. Então, temos que sitios co Valencia do Sil chegan ata mediados do século V, senón a finais do século V. Então, o que estamos a ver é eh, como, eh, por un lado, o impacto que tivo a emerxencia deste eh, Reino Suevo, como bien Dianxelmo, que ademais eh, interesa-me moito ese, esa concepción non de, da historia máis salada de, de invasións de, de povos que van e venen de, de, de, de, de simplemente razias, de violencia non son procesos económicos, políticos sociais moi compresos isto tamén se fai eh, co, coa negociación do que había antes, non é que unha poboación sustitúa a outra senón que hai este proceso complexo de de, de, de negociación de, dos novos marcos. E Valencia 2 sobrepasa isto. En entón tono que o, o do que fala, sitios como Valencia 2 eh é eh, desta de, de de, de nova estrutura política eh, e de destas novas concepcións das sociais económicas, eh, dun mundo que acaba e outro que começa a, a emerxer. E como tidis eh, a materialidade, digamos, os elementos que permiten vincular directamente con este, con esta xente Eh, son moi poucos, pero isto o, o que fala é eh, tamén do no interese eh, das estrategias que ten este no, eh, reino emerxente de tamén ligarse ao que había no pasado a, a cuñación de moeda tamén pode lerse deste de, de, de punto de vista de como elexir simboloxía utilizada a, antes polo Imperio Romano dentro dun novo marco político en cambio tamén temos outros sitios como é Braga como é, se, como é Dumio como é a, eh, sitios que falan da centralidade do poder Eh, o Mérida, por exemplo, que hai pouco escabouse un cementerio con moitísimos elementos, digamos, de, de enxoval que vinculan a estas novas identidades, a estas novas etnias que están chegando, a estas novas etnias eh, políticas que están chegando á Península Ibérica. Estos son os centros de poder onde hai que marcar máis esa realidade. Entón, é onde temos estes elementos máis, digamos, destacables. Ou, por exemplo, o famoso eh, broche de Bamorto. Son espacios que seica, son centrais Na, na emerxencia deste Reino Suevo, en cambio, temos estes outros sitos, como Valencia do Sil, que o que marcan é esa negociación a outros níveis. Isto é o interesante, de sitios como que estamos a, a excavar. Entón, non é que hai aquí materialidade sueva, digamos, pero si sí o que hai o proceso histórico con outro tipo de materialidades. Uh -huh. Creo sí. que venga conto a, a interpretación que fai un experto noismática que Metcalf, que traballou o tema das, das moedas suevas, e nel momento di que o que constata é... Eh, eh, eh, que máis que xermanización de Galicia o que se está produciendo é a latinización dos, dos xermanos, a latinización dos suevos eh, en fin a, a raíz do que comentaba Carlos, e eu lle faría unha pregunta, se se me permite e é se ele, no que eleva traballado, constata o que esa información que se di que procede tamén da arqueoloxía e que rompe o tópico das invasións violentas eh, como, en fin Un, un tópico construído precisamente a partir das informacións, hai que decilo das informacións e da, e da visión do, do proceso que tiña Idacio, porque claro, Idacio e tal entón eu uh -huh. preguntaría a Carlos se si, eh, efectivamente se constata eh, esa información da arqueoloxía de que non se recollen non se confirma a existencia de grandes destruccións no momento en que se supón que os suevos chegan a Galicia Pois é unha pregunta moi, moi interesante eh, porque precisamente eh, aquí en Valencia do Sil o que constatamos é, eh, como dicía, eh, un abandono, é dicir, eh, o asentamento de Valencia do Sil, pero é unha cousa que temos vista en outros sitios que non temos tan escavados como, como este sitio do Castelo do Valencia do Sil, pero sí que podemos constatar os mesmos procesos, que un abandono, digamos, non vou dicir pacífico, pero lento, eh, pensado, non é un... un Non de xeito violento, non hai eh, casas queimadas, non hai abandonos eh, fortes de un día para outro que deixen prácticamente todo o que temos que sair correndo. Todo o contrario, que eh, vemos que o que queda é eh, o, que o que non querían levar. Eh, e isto é moi, moi interesante, porque fala precisamente deste tipo de procesos eh, máis complexos, máis... Eh, de máis profundidade que simplemente povos que veñen eh, invasións, senón máis en termos de negociación e precisamente do que penso que está a falar este tipo de, de arqueología, este tipo de contextos, eh, de abandonos que xa digo, de meados do século V, do terceiro o cuarto do século V que é un momento precisamente de eh, emerxencia e de consolidación deste Reino Suebo eh, deste no, novo Estado Suebo é precisamente como eh, estas poboacións que están no rural, las que a fala Idacio, eh, estos castelas tutiora eh, que, que hai na paisaxe, como a consolidación do Reino Suevo, se cal que se marcar é eh, un cambio de estrategia. Entón, esta, este tipo de poboación xa poden marchar a outro tipo de asentamentos máis estables, eh, con outro tipo de, de vinculacións sociais e eh, económicas. E, ademais, é eh, un momento, ainda que é un pouquinho máis, máis tarde, non? Eh, digamos que a base o que luego de, despois construirá, por exemplo, o parroquial suego. ¿no? todo eh, esa ligazón que hai co, eh, co, coa religión, coa cristianismo, xa o sea, se xa cristianista ou de outro matiz, é eh, esta base a que, a que, a que está a, a construir ese, ese parroquial suego, por exemplo. Entón, este, digamos, que é o inicio do que é a consolidación do Reino Suevo. Entón, respondendo á pregunta, o que vemos na arqueología é todo o contrário, que non son procesos violentos, senón precisamente de eh, negociación e eh, de consolidación dun reino, como é o novo Estado Suevo, que ten que, digamos, amoldarse ao, ao paisaxe, a paisaxe previa, que é o que estamos a ver precisamente en Valencia do Sil, esa paisaxe previa que despois se adapta a ese novo marco político que é o Reino Suevo. Interesante un pouco como, o comentades, sobre todo, claro, as fontes, volvemos as fontes, falas de Idacio, a principal fonte, digamos, escrita para entender o, o para até agora que se utilizaba para estudar os os xuevos. Claro, quen era Idacio, porque claro, hai que entender que Idacio era unha persoa, bispo de de Chaves, era nacer en en Xinzo da na actual Xinzo da Limia, pero claro, era da élite galaico-romana, polo tanto entendo que a visión que pode ter dos huevos non é positiva. Non, non, eh, é comprensible que el fago un retrato dos suevos tan negativo porque efectivamente para esa élite de propietarios daquel forma parte a chegada dos huevos foi polo menos, polo, menos incómoda. polo menos incómoda. Sumemos a isto que eh, gran parte dese de proceso que, que narra Idacio No, todo, todo o proceso que é na redacio e aínda existindo o Imperio Romano e entón o, o grupo social eh, da ese patriciado eses propietarios, bispos, etcétera as, os que manteñen o poder nas propias cidades, por exemplo pois o, o rector e os seus acompañantes en Lugo que, que van ser asesinados nun momento determinado 460 tanto 68 ou por aí, bueno, pois este son aínda xente que non concibe outra cousa desde o punto de vista político máis que a pertenza ao aparato político romano porque o Imperio Romano existe ainda e, entón repito que é comprensible que el mantén unha hostilidade grande. Ademais, Idacio está moi implicado nos acontecimentos políticos. Ele móvese de aquí para lá, participa en embaixadas embaisadas, eh, en fin, eh, representa a esta clase de propietarios e ao mesmo tempo representa tamén o Estado romano en Galicia que se resiste a suplantación do seu poder eh, polo dos recén chegados. Querían adir que penso que é moi interesante isto para entender tamén O que, o que sabemos ou que non do, do Reino Suevo. Eh, o Estado Suevo non ten un, digamos, un, un agiógrafo, una, un, un isidoro de Sevilla, non? Mm. Entón, isto causa, por exemplo, que teníamos este gran valeiro de información eh, no, no principios do século VI, eh, eh, de fin, desde finais do, do quinto hasta hasta prácticamente mediados do É eh, porque falta esta xente, porque eh, persoas como Idacio pois pues, eh, tiñan unha xenda tamén política, e eh, tamén tiñan unos intereses eh, que estaban en contra ou, bueno, en oposición ao que eran os intereses deste merxente Reino Suevo. Entón, por isto que é moi interesante a información que falta da, do, do Reino Suevo, é eh, porque coñecemos ás veces tan, tan pouco, porque non tiña ese, ese gran, eh, pues esa figura eh, de salzar o reino, ese, ese narrador dos, dos feitos, desde o punto de vista do, do reino sueco. É eh, moi interesante porque marca tamén unha singularidade con respecto a, a, por exemplo, o, o Carlo Magno, ¿no? que, tenía, que tiña o seu Eginardo. Isto ¿no? entón, no, faltou. Entón, por iso temos unha información tan escasa e tan eh, e tamén foi apasionante, apasionante non? a historia do Reino Sueco precisamente por, por lo escuro que ás veces es, precisamente por esta falta de, de fontes e de persoaxes que falarán deste de punto de vista. Por iso tamén a importancia de traballos como que facen os arqueólogos que intentar buscar evidencia no material, para a veces entenderlo. Eh, falábamos antes Precisamente de, eh, comentaba Anselmo de que se instalaron nun primeiro momento na, na zona máis occidental de, da antiga provincia de Galequia. Fixo isto que, insta, que, que decidiran eh, instalarse instalar a súa capital en Braga, digo, porque podían escoller Lucus, que tamén era unha, unha das, das, das urbes romanas da Galequia importante, xunto con, con Astúrica, non? A, eran as tres grandes urbes naquel momento da Galequia romana. Eh, que se instalaran, decían instalarse no que sería o Baldo dominio eh sil, digamos, toda o que sería a metà o que os entenderemos de Ourense Praga ou Home, hai que ter en conta que eh, Braga efectivamente sabemos que Astorga Tiñon, tivo un gran desenvolvemento en época romana e ata, ata mediados do século V que foi destruída eh, na, retirada, na retirada visigoda. Non? Eh, astú, logo, logo tamén, eh, sin dúvida, non hai máis é contemplar os testemunhos arqueolóxicos que temos, pero Probablemente a cidade máis romanizada era Braga e a cidade máis urbanizada da Galicia era Braga que en época romana fora capital da provincia. Entón, é lóxico que se dirixiran cara ali. Por capitalidade, digamos, por o centro de poder. Por o centro do poder que radicaba ali. Carlos, citamente se traballado o tema de, bueno, digamos, un pouco como pudo ser o asentamento dos suevos no que toda a conca do do sil falamos de que hai campamentos eh, importantes en Formigueiro, Santa María de Montes ou Pena Dominga, de feito en Pena Dominga se atoparon evidencias suevas. non? Eh, uh -huh. que papel pudo desempeñar toda esa conca do sil na, uh -huh. en esa época? Si, sí, eh, é verdade que hai eh, pouco publicamos un, un traballo sobre todos estos, digamos, fortificacións, eh, estos asentamentos fortificados tipo castro tardíos, non, con evidencias Eh, do século, sobre todo, finais do cuarto, ata principios do sexto, que precisamente este, este período que estamos, que estamos a falar de emerxencia, consolidación do Reino Suevo. Eh, cando facemos o mapa, sí que é verdade que vemos que hai eh, espazos, no que hai unha concentración ¿no? deste de tipo de, de asentamientos. Eh, curiosamente, un destes de espazos de concentración, de asentamentos que falan deste de período, E aquí, eh, no, na, na, no río Sil, no temos estas evidencias como Pena Dominga, como Santa María de Mones, Valencia do Sil, que eh, marcan este, este período. A nos interpretación é eh, que hai esta concentración precisamente eh, como eh, consecuencia da consolidación do, eh, do, do Reino Suevo, no sentido que, o que nun xeito similar ao que foi despois o Reino Vándalo, digamos una certa continuidad con un elemento estratégico a nivel económico que había en no momento, que era o comercio eh desde del Mediterráneo cara ao Atlántico, que esto é algo que Adolfo Fernández podido ver de xeito clarísimo na cidade de, de Vigo, onde hai un, un comercio vibrante eh ata prácticamente finales do século VI e inicios do século VII. Entón, pensamos que toda esta rede de asentamentos, o que está a falar é esa continuidade, ese, esa estrategia dentro deste marco do reino, do reino suevo de continuar con ese comercio. É tamén o que vemos é o interese das elites territoriais, que non hai que esquecer que, como dicía antes Anselmo, como dixen dixe tamén eu, Eh, non temos que ver, digamos, unha sustitución de poboación, sino tamén estratexias de adaptación. Entón, temos tamén moitos exemplos de eh, antigas élites tardoromanas que se adaptan aos novos tempos. Isto eh, pasou no século V e eh, pasa agora cos cambios de, de regime, non? Entón, que interpretamos esta rede de asentamentos como un xeito de continuar con, esa, con esas redes comerciais e de novo, digamos, o interese que ten para ver o Reino Suevo tamén como son todos os reinos xermánicos porque os reinos xermánicos, vais o meu punto de vista bueno, non me uva, pero que algo penso, eh, compartido por máis xente que una, os reinos xermáticos son unha dialéctica unha eh, negociación entre o antigo Imperio Romano e as novas formas de entender a política entón, esta continuación das redes comerciais, pero dentro de outro marco político que marca, por ejemplo, las moedas que hablábamos al principio, es lo que pensamos que está detrás de esta, digamos, eh, eh, cantidad de, de sitios que están en vida neste, neste período en este período concreto e que bastante interesante sobre todo que falades porque moitas veces claro, se interpreta, volvemos a ser de bárbaros, de conquistadores e sem embargo a, a conflictividade que houve na Galega foi mínima a dizer, non, non, non se, ou non se teñen constancias e, a, e, a, e, a, e a vos mesmos acabas de dicir, de que fora un, unha penetración violenta, non pero sabemos como foi esa aculturización tanto duns como doutros, porque ao final os xuevos acabaron, digamos, falando eh, latín ou polo menos, aínda que traían a súa propia lingua, acabaron adotando o catolicismo, eh, ainda que tamén traían a súa propia religión e, e, e o que vemos é que se acaban integrando nun territorio que ao final, digamos, eh, eh, durou 200 anos con eles, non? Sí, probablemente se tratou dunha evolución lenta que precisamente pode permitirnos Entender por que as fontes ao longo do século V eh, falan de suevos, insisten en suevos. Claro, as fontes son fundamentalmente e algo oróxio e entón os ven desde o seu punto de vista como uns extraños os identifican moi ben como suevos e falase de reis dos suevos non temos aínda fontes explícitas que no século V nos falen dun reino de Galicia para iso habrá que esperar despois dese período e tenta anos de escuridade de que eh, tamén eh, falaba Carlos e, cando pase ese período e cheguemos a mediados do século V por primeira vez por primeira vez atoparemos a denominación do galicanismo quien se reg de que fala gregorio de tours desde desde Francia e eh, que nos seguramente en certa medida nos aclara ou entra no tema de como Inicialmente, a fusión de comunidades é un pouco máis lenta ou polo menos se manteñen as diferencias entre uns e outros, a pesar de que a mediados do século V ten lugar a un acontecimento importante que é a conversión dos suevos ao catolicismo, co cual certas barreras ideolóxicas elimínanse. Non obstante, vai seguir sabéndose quen é suevo e quen non é. Pero cando cheguemos a mediados do século V, polo menos contemplado desde fora, desde Francia, eh, xa non hai suevos e non, e non suevos, eh, senón, sobre todo, hai unha percepción territorializada do reino que é un reino de Galicia. Iso non quer dicir que xa se ignoren que son os suevos, porque as fontes tamén ainda nos falan de suevos, e de feito Isidoro e Joan de Bíclaro, que son fontes máis próximas que temos nos secúrseis, falan efectivamente dos suevos. Pero é evidente que a fusión entre as comunidades xa se produciu, e timos que producir ao longo dese tempo, porque, desde logo, Cando eh, luz, a luz eh, sobre o século VIII, por exemplo, ou inclusive en, na época visigoda, mm, xa non se fala de suevos e non suevos. Eso xa non existe. E non pudo ser algo que esa diferencia non pudo, non pudo eh, esfumarse de golpe, senón que tive ter un percorrido longo pois, Falamos agora de, de reinos, e ese reino se reino ou non reino porque sempre se falaba estamos falando aquí non do, do, do famoso reino suevo de Galicia está a particular visión de Abelino González sobre o reino suevo Historias do Xabarín Un microespazo da historia de Galicia polo actor e divulgador Abelino González Os bárbaros, os bárbaros, que veñen os bárbaros. Quieto aí, momentillo Bárbaro. Que bárbaro. Segundo dicionario de RAG, bárbaro pode ser rudo, pouco civilizado, ou moi bo, que causa admiración, ou abenço relativo ou pertencente aos povos non gregos na Grecia Antiga e tamén os que vivían fora dos límites do Imperio Romano, en particular os xermánicos, na Antiguidade e principios da Idade Media. Co que estes bárbaros foron chamados bárbaros, polo de rudos e pouco civilizados polos gregos e polos romanos, quen se consideraban a sí mesmos bárbaros, na segunda acepción do dicionario, por crerense eles moi vós e dignos de admiración. É dicir, o do bárbaro depende do punto de vista. Os nosos bárbaros de cabeceira son os suegos. Estes bárbaros deixaron unha pegada civilizadora en Galicia na organización territorial cando o 1 de xaneiro de 569 O rei Teodomiro decide no concilio de Lugo a organización administrativa do reino en parroquias e dióceses. Ollo, ollo, unha cousiña. A ver, nin concilio, nin parroquia, nin diócese foron inventos religiosos senón grego e latino. Os curas chegaron máis tarde. Moitas destas parroquias e dióceses das que estábamos a falar antes de que chegaran as curas, chegaron a hoxendía. Se ven, están sufrindo unha reordenación por mor do sistema económico e o despoboamento consecuente, unha auténtica barbaridade. E estas parroquias tiñan nome bárbaro e así quedou unha pegada bárbara e civilizadora na toponimia. Grazas aos xuevos, gustanos que o xabrón faga escuma Temos que guardar moitos cartos se queremos chegar a ricos Pero se temos moita riqueza Imos ter medo de que nos vean roubar As en xugeiras non pideron ir a Eurovisión por España Pero, grazas aos xuevos, podrían tentar ir por Alemanha Só terían que acollerse á raíz orixinal. Sasu ou como se pronuncie ben que non o sei. É listo? E entón en vez de as tanxogueiras serían algo parecido a yasas xogueiras. É así. En bárbaro, en suevo, pois podemos ir botar unha baila con Dorinda, cunha delfina hermosinda Florinda Alcira ou Afonso, Luís, Alberto, Ramiro, Xerardo ou Elvira. Seímos a festa de Gondomar, Leobalde, del de Munde, Anxeriz, Castenda ou Bahamonde, Teramundi, Quitiriz ou Restande, Randufe ou Agudiña ou tamén a Palas de Rei. Ollo, mira aí, en Palas de Rei aí está o Palacio do Rei Godo, Vitiza. A existencia deste palacio é por fundación mítica. Palas pode significar cova ou espenuca co que estaría emparentada ca cova do Rei Cintolo ou ca cova da Curuxa. Ten tamén no dicionario dos seres míticos que o tal Pitiza non sería propiamente un rei godo, senón máis ben un rei mouro que rima, pero non é o mesmo. E ollo, Ollos do sur, ca praia de Samil, non vai ter un problema de xuris os de Vigo. Samil é unha praia de Vigo, ao mesmo tempo que é a praia máis importante da provincia de Ourense e unha das máis visitadas do norte de Portugal, xunto con ser de orixe alemán etimolóxicamente, o contrario que a praia dos alemáns das CIES, que é alemana por ocupación máis ou menos recente, igual que en mina do alemán en Casallo. Estamos rodeados! ¡Qué bárbaro! E igual é unha cousa bárbara se o coñemos polo bo. Se se recoñecese esta ascendencia xermánica, poderíamos solicitar a dobre nacionalidade e empadroarnos en Suabia. Así que, cando escoitemos que nos chaman bárbaros, nos coñemos polo bo. A ver, pensai que todo isto que vos contou pode ser unha grola en buste. Así que ti, pola túa conta, contrasta a que falar sen saber é un xabarino no fai. Un xabarín, consulta historiadegalicia.gal Por certú, que significa Samil? Pois pues esta é unha particular visión do, do reino de, de, de Galicia eh, que comenzaría un pouco na época sueva Curiosamente, é certo, temos un, un reis, un reis que, que chegaron aquí no... Bueno, un, un, un povo que foi o Sueo, que chegou aquí no 409, e vemos que 40 anos despois con Requila, ten a súa máxima expansión, o que era o, o Reino suevo Como se articula todo ese poder sueo nesta época, nestes 50 primeiros anos de domínio suevo A expansión de tempos de, de Requila, ben, producese... Pois polo valeiro de poder que vai haber na, na península. Entón, como eh, eh, o poder político máis estable que en ese momento eh, existe aquí, vai ser o dos Suevos, pois mm, van a intentar facer algo que resultaba moi atrativo naquela época, que tratar de expandirse, tratar de abrirse o Mediterráneo o Mediterráneo é a espiña dorsal da cultura e sobre todo da, da economía daquele momento e entón, pois eh, Requila e Requiario despois del, e é precisamente o que finalmente o eh, acaba co coa súa monarquía coa propia vida del, tanto Re, Requila como Requiario van a intentar asomarse o Mediterráneo que non nos quenzamos naquela época seguía sendo territorio exclusivo do Imperio, porque o Imperio se existindo. Entón, a dinámica que se establece? Bueno, pois pues é unha dinámica que, que vai a obrar en eh, desestabilización do reino. porque que? Pois porque os romanos teñen da súa parte os visigodos, eh? e entón ainda que en tempos de Requila parece que os suevos levan a mellor parte, efectivamente, esténdense por, por, por o resto da Lusitania, esténdense inclusive por a Bética, Requiario mh, vai a intentalo pola a Cartaguinense, e aí efectivamente produce o conflito militar que o leva a ruína eh parece que era un movimento lósico non circunscribirse a Galicia, senón intentar intentar chegar ao ao Mediterráneo, pero eso provoca unha serie continua de enfrontamentos dos que precisamente Idácio dá moi ben conta e nos que él participa unha serie de enfrontamentos que desde a miña percepción redundan nunhas dificultades de consolidación da propia monarquía nun territorio determinado que onde logo se vai a estabilizar que vai ser en Galicia na provincia da Galecia e parte da Lusitania Efectivamente, logo o que entendemos por reino suevo de, de, de, da Galicia no que era a provincia da Galicia durante 100 anos máis dicir, non hai iniciativas expansionistas máis a lado do que ese reino ata que digamos, os visigodos acaban sí, no, é a Galaequia, efectivamente que además o centro e o que dá nome ao reino cando uhum. se fala do Galicia en Serregnum é porque se toma Galicia como referente pero tamén vai ocupar unha porción norte da provincia de Lusitania uhum ata que en época visigoda hai unha, unha reforma administrativa das dioceses religiosas e entón os territorios situados ao, ao sur do río Douro, que non eran Galaiquia, senón que eran Lusitania, se eh, se volven a colocar baixo a autoridade eh, do do metropolitano de Mérida. Anselmo, falas de ese, de ese contacto con o mundo mediterráneo. Carlos, ti, pola túa experiencia de, de arcoólogo, tamén comentabas non? Que, que hai xa estudios que efectivamente in, in, indican a importancia non? De, dos xuegos por controlar ese comercio. Non? De aí a importancia tamén do Mediterráneo por a súa proximidade con Roma e todo o que era o, o imperio. Non? Sí, eh, como dixen eh, o estudo todo, todo que fixo eh, Adolfo Fernández eh, no, no Porto de Vigo eh, o que estamos a facer no interior eh, nos eh, outras equipas eh, o que demostra é eh, esa, esa vinculación, que non se perde que é unha hai unha continuidade eh, nos, nos materiais eh, neses, eh, neses contactos é eh, tamén moi interesante como neses contactos aínda non se perden Eh, nisiquera despois eh, no, hai pouco publicaran un, un eh, artigo que mostra que certas produccións de, de lugo eh, traspasaron as fronteras chegando incluso ao centro, eh, ao centro da península, é dicir que hai que ver tamén un mundo de conexións, máis que de, de, de, de límites e eh, de, de, de territorios eh, pechados non? por exemplo, en Valencia do sí, lo que estamos eh, a topar materiais xa dentro de ese contexto do do, do do século V, no momento que xa podemos falar de un, eh, de un imperio romano xa en proceso de eh, de demenencia lenta pero pero eh, segura digamos do, do Re so de materiais eh, que, eh, que de, de africanos no? de a terra sigilaata sigíata africana que é o material digamos eh, o... O, o producto, digamos, de la no, a partir de eh, dos séculos eh, que xa vende antes, pero que nestes momentos é, eh, digamos, un producto de luz, un producto moi eh, moi conhecido e eh, que aparece no interior deste de, de territorio, que marca tamén esta, digamos, eh, coesión e de desta, de eh, digamos, eh, Eh, lógica interna, decir, un territorio consolidado, é o que quería, que quería dicir. Gracias a estos materiais imos conectando os nodos dun territorio que dentro deste Estado de pois pues, tiña unha unidade e unha cohesión territorial, política e eh, económica. Sondaxes Arqueolóxicas Microespazo da Historia de Galicia polo arqueólogo Xurxuayán O Reino Suevo, o primeiro O Reino Suevo, o primeiro reino de Europa Maleou seu papel protagonista na construcción erudita da identidade galega. Durante moito tempo, o primeiro reino de Europa ficou nas tebras dos chamados séculos escuros. É dicir, podemos ler o crónico endidácio e o de Correcciones Rusticorum de Martiño de Dumio, podemos elucubrar sobre os eremitorios e o fenómeno dos santuarios rupestres da Ribeira Sacra como San Pedro de Rocas, podemos reconstruir a historia política do primeiro estado sermánico nado na Europa tras o colapso do Imperio do Occidente, pero non disponíamos até ben pouco de restos materiais, hagas uns broches de cinto descontextualizados, un arco ruinoso e uns artegos de estola en necrópolis de longa duración. O profesor Díaz chegou a escribir o seguinte a comezos dos anos 90. En un nivel de cultura material, su presencia é apenas perceptible, a presencia dos suevos, probablemente porque non aportaron nada duradero, sino que asimilaron aquella que les acogió. Muset llega a afirmar que si los suevos de España no hubieran existido, La historia non habría cambiado en nada importante. E a aseveración tan extrema, se si excluimos el ámbito de la historia política, quizás pueda ser compartida. A arqueoloxía, novamente, ve o rescate destes hermanos que, como vos galegos non se deixan ver moito no registro arqueolóxico. A arqueoloxía rural ten demostrado nestes últimos anos que a nosa paisaxe rural tradicional surde dentro o século V e toda a nosa era. As terrazas de cultivo que parcelan o terreo do noroeste deveñen unha auténtica arquitectura monumental toda unha metáfora material dos procesos vividos por unhas comunidades labregas que modifican e acondicionan o relevo, alteran as cualidades e calidades do Chao para estimular a productividade. Estudos de campo realizados con metodoloxía arqueolóxica, como os levados a cabo no Monte Gallás, por mor da construcción da cidade da cultura, se acompañaron de amplias secuencias de mostreo e datación radiocarbónica que ascriben a orixe desa paisaxe aterrazada aos séculos v v v despois da nosa era. A escala de Galicia demostra seu inicio do cambio da paisaxe agraria na baixa romanidade para desenvolverse plenamente no período germánico, documentándose unha actividade de forestadora acompañada incluso dunha intensa actividade metalúrgica, ambas reflectidas en análises paleoambientais. Por tanto, o baldeiro arqueolóxico xa non o é tras termos desviado a observación arqueolóxica dos artegos de Estola a unhas entidades que ninguén consideraba os setos de estudo arqueolóxico como é a arquitectura das terrazas de cultivo. A paisaxe remata con esa eh, imaxe tópica da Idade Escura. No século VI e VII, a culturación das comunidades germánicas no marco do desenvolvemento do Estado suébico e a súa integración posterior no reino visigodo, prodúcese ao adaptar referentes de prestixio do mundo galaico romano desde a ideoloxía religiosa coa conversión ao catalicismo ate a ideoloxía política imperial con toda a súa parafernalia e escenografía reflectidas na documentación, na numismática e en diferentes ámbitos da cultura material. Este proceso, desencadeado pola sedentarización destas comunidades e a alianza establecida coa clase terratenente galaico-romana, leva para ello un abandono pase niño da tradición cultural propia, así como unha implantación definitiva no territorio. Os posesores eh, sermánicos fixan poboación a terra nun contexto de territorialización que se fai evidente con só so consultarmos o parroquiales huevo. A decisión política de converterse ao catolicismo enténdese en este proceso de cambio cultural, reorganización política e xeración dun sólido sistema de explotación do campeseñado de características protofeudais. esta realidades e a que dá cobertura a ese proceso de transformación radical da paisaxa agraria cun poder coercitivo que moviliza a man de obra e establece as condicións e infraestructuras necesarias para a xeración de excedente agrario. como sempre que se nos, se nos vai o tempo rapidísimo ¿verdad? que non dá, non dá para nada eh? Eh, pero claro non quería rematar falardes unha cosión torretal moi importante e hai un punto aquí que tamén abordaremos nun programa de específico de que digoos rumorosos que como é como a instalación neste reino consolidado dun, dun grupo como foron os brións no, no no sexto que se instalaron no norte de, de Lugo no que hoxe coñeceríamos como como a zona da Mariña e Occidente Asturiano instalaron ali un, pois, pois un, un territorio propio con un bispo propio, o famoso eh, Mailoc do que xa falamos algo rapidamente no primeiro programa pero que me... como sería esta convivencia? Sabemos algo? O único que sabemos polas fontes é a aparición desta figura de Mailoc nas dúas actas respectivas dos, dos bracarenses primeiro e segundo estamos falando da segunda mitad do século VI pero non temos ningún outro testemunho directo que nos fale de como puido ser, pero, lóxicamente, tivo que ser un proceso de integración bastante fluido, bastante fácil e, desde logo, nada violento, ainda que forma parte ainda que forma parte mmm, dunha migración masiva de bretons dende as illas británicas cara ao continente europeo e que se van a sentar na armórica armórica francesa que pasa a chamarse precisamente Bretaña, a Pequena Britania, eh, Bretaña e outro no norte de Galicia na zona mindoniense, eh, no que se establece, no que se establece a base do que un pouco despois vai ser a diócese mindoniense con capital en, en Mondoñedo, pero que máis ou menos respondería a este territorio que iría ao longo da França cantábrica desde, desde Ferrol probablemente, e introducindose non sabemos en que medida tamén pola costa asturiana, porque sábese que Mailoc pois pues, era bispo da zona do, dos Bretons e, e por, por, por, ese, por ese territorio do, de horredor eh, ao norte de Mondoñedo, pero tamén fala do que había polas Asturias. Neste caso nos falta, como tamén no, no, no caso dos Suevos, de moita evidencia material, non? de excavacións que nos indican un pouco como pudo ser esa, esa cultura, porque fontes escritas tem moi poucas, así que, Carlos, un novo reto tes aí, a ver se si, si te vas para po norte de, de, de Lugo a intentar saber algo máis da historia dos, dos bretons galegos sería, sería fantástico atopar evidencias do consumo de té xa no séculos nos séculos por, por bretons eh, eh, terá esa imaxe ¿no? de, de Asterix e Obelix a verdade é que sería unha fantasía pero que interesante, sería tamén o contrario eh porque a falta de evidencia eh, sabeiendo que están estos grupos étnicos sallí en eh, monte evidencias seguras o digamos asociadas lo mismo que pasa con co salanos por ejemplo en una sua presencia península ibérica esto interesante porque fala de nuevo eh, de procesos muy complejos de negociación eh, de, eh, de adaptación non? de novas de, de, de novas poblaciones eh, de novas entes a un territorio eh, a, un, a un sitio nuevo entonces esto veo eh, también a o que mostra a arqueoloxía ¿no? estas negociacións, estas complexidades, pero, ben, de logo a topar evidencias dos bretóns sería, vamos, unha fantasía arqueolóxica. cometemos metemos fora do, do, do mundo da, da documentación e da arqueoloxía a toponimia na medida en que os expertos ah, nos digan que seguridade ten eses topónimos en bret, non? Como sí, sí. a bretoña e outras parecidas, porque non eso a, a bretoña, a, a sede britónica sí. en, en bret, hai varias bretoñas ...y algo parecido, un bret... Sí, sí, sí, ha acabado en breto que, no, que, que... que comeza, comeza en breto Outra sí, sí. co, cosa son sí, sí, sí, sí, E que, sí, que, no, no, bueno, que, que curiosamente coincida eh, Na ubicación xeográfica Tamén é importante sí, sí, ¿no? sí. Eh, Bueno, pues queda ese pendiente Ese, ese tema, volvamos outra vez os suevos Nos queda moi pouco tempo Hai, eh, digamos, unha certa oscuridade eh, Supoño que de fontes, por falta de fontes de, Que é todo, digamos, parte do século VI E chegamos, digamos, a, a finais Dese de século VI, no que no que Andeca, o último digamos, rei suevo galego eh, eh, derrotado polos polo leo Vixildo eh, sí. no 585, que pasa a partir de aí? Pois pues a partir de aí eh, o que pasa que o reino suevo se extingue como moi ben nos di Sidoro de Sevilla o, o reino destruído e os visigodos fanse, creo que di algo así como cot tesouro, coa patria e non sei, coa coro é unha sentenza moi moi definitiva que o reino suevo acabase acabase o reino como tal, remata, efectivamente non vai haber máis reis en Galicia o último que hai é este Andeca ou Audeca ou como, como se lea pero a memoria e a pegada profunda que deixou o reino aínda persisten durante a tempo época visigoda e ademais ao longo de toda a época visigoda porque se no, no, san, no concilio de Toledo do ano eh, 589 tenhamos en conta que o reino remata a, a campaña del obisil do ano 585 se catro anos despois no concilio de Toledo eh, se deixa constancia de que hai tres entidades con personalidade que forman a monarquía, que son España, Galicia e a Galia, a Galia en Arbonense, un trociño do sur da Galia, pero que xa non era España porque quedaba norte dos Pirineos, e o conceito de Hispania definía xeográficamente a Península Ibérica. Se aínda se conserva iso, pois... Cara ao final, temos tamén algún testemunho documental de que se tamén algunhas actas conciliares nas que expresamente se di que tal disposición deberá ser adoptada en, en España, Galicia e Galia. E, e ademais deso, Vitiza eh, mmm, vai ser asociado o trono polo seu pai co encargo específico de que goberne Galicia e di, claro, é un documento moi tardío o que o di, é unha crónica é unha crónica salto medieval na que se nos di que Vitiza gobernará Galicia tal como tiveron o suevo o sea, que a memoria mantense Manténse ata os nosos días. Por eso, Venga, a todos os nosos días. Pero quero que que Galicia eh, actúa aínda subsiste aínda como entidade política asociada aos suevos durante a época visigoda. Claro, efectivamente. E tamén temos aí o labor pastoral, entras, o, o, o asentamento que a Igreja Galaica por, por Martiño de Dumio. E, sobre todo, temos, falaba Carlos tamén, o famoso parroquial do Suevo, non que marca un pouco o conceito territorial de división territorial que curiosamente chega prácticamente a todos os nosos días e é de época sueva, é dicir, que aí vemos a importante labor no que deixaron os suevos neste país. A verdade é que se nos marcha o tempo é unha pena, probablemente fagamos un segundo, eh? fagamos un segundo unha segunda parte porque que quedaron moitísimas cosas, moitísimos retos que falar, moitísimas eh, cousas que contar. Probablemente Carlos Acabe atopando algo interesante en Valencia do Sil, mm. quen sabe non Carlos. Si, sí, no, é o que é a maxia da arqueoloxía, que nunca temos todo descoberto, entón sempre hai cousas novas. Pues, entón, estamos seguro que sí Pois pues agardaremos esa xa, xa volveremos a contactar contigo seguro. Graciñas aos os dous, a Carlos, graciñas Anselmo, A verdade é un placer, eh, seguimos eh, viaxando pola historia de Galicia cunha nova a que tenemos, pois bueno, en breve. Eh, eh a, a todos, a todas por estar connosco. Vémonos no, no seguinte programa. Grazas tamén a, a Jorge Lama pola súa labor aquí, a técnica in, vamos, in, insuperable. Eh, vémonos entón no seguinte programa de que digo nos nosos graciñas a todos e a todas. Un saludo, Carlos. A las graciñas a ti. Este espazo está realizado pola web historiadegalicia.gal e o proxecto rutasdehistoria.gal colaboración con Radio Tui, Radio Estrada, Radio Corme, Radio Neria, Radio Fusión e Radio Axente de Teo. Tamén podes escoitalo en e Spotify e outras plataformas de podcast. Este podcast está baixo a licenza Creative Commons, atribución Compartir Igual.